Другого дня ранесенько прокинулась наша панночка. Умилась, прибралась, обігла усі будинки, увесь двір і в садку була. Така веселенька. «Дома, я каже, дома, усе мені вільно!» Цілує стару пані Ю та раз у раз питає. «Чи скоро в гості поїдемо, бабусечко? А коли гості до нас наїдуть?» «Та нехай же я перша сама тобою найтішусь рибку, нехай на тебе надивлюся!» «Та коли ж то вже я діждусь, бабуню? В мене тільки було й думки, що приїду додому, весело буде, людно, музики, танці, бабусенько мила, люба». «Ну добре, пташко, нехай трошки приберемось, та тоді вже зараз і гости й проситимо». Почалося прибирання тієї Стара скрині з комори викочує та оксамити, рубки тонкі її вибирає та круїть, та приміряє на панночку. Панночка аж підскакує, аж із радощів червоніє. То до одного зеркала скочить, то у друг зазирне, склянку води візьме, то й там любує, яка вона хороша. То заплете коса, то розплітає, то стрічками перев'є, то вквітчається... «Ах, бабусечко, – було викрикне, – коли вже я в Атласову сукню вберуся? Як заручишся, дитино моя, – отказує стара, – дам тебе за князя чи за графа, за багатиря всесвітнього. А панночка й голову задерла і виступає так, наче вже вона княгиня великородна». Та тільки в них і мови було, що князі та пани вельможні, було, як весіллю зовсім приберуться, і будинки поставлять кам'яні, і коней вороних позапрягають, аж лихо, пересипають такенько пересипають, панночка й зітхне. Що, бабуню, тільки говоримо, і досі ще нікого в нас не було. Та завжди ж бо трохи наїде такого, що й не потовпляться і справді, перхнула до нас гостей. І як на погориджу. Одні з двора, а другі у двір. Нема нам ні сну, ні спочивку. Бігаємо, вслугуємо, клопочимо зранку до вечора. Часом така юрма їх у жене, що дивуємось. Яких-то вже між ними панів нема. Все ціє регочеться, танцює, їсть, п'є. Все ціє гуляще, так таке випищене. Інша добродійка у двері не втовпиться. А пани, що то в нас перевернулось? А жероєм колона Нашої панночки звиваються, так як ці джмелі гудуть. Обійшла либонь вона їх усіх. Кого словами, а кого бровами? Одного на здоров'я Любенько питає. Другому жалиться, що без його чогось їй смутно та дивно. Которого коло себе садовить, скажи, наче б свого посім'янина. Бідахи розкохалися, аж зовсім подаріли, з лиця спали, схнуть. День у день не їздять до нас, одно одного попереджаючи та зизим оком накриваючи. Чи так вона всім до душі прийшла, чи не було їм тоді чого іншого розважитись, тільки так комахою і налазять і налазять, бо бач, чим їм у світі розважитись. Як свій молодий вік собі скрасити, солодко з'їсти, п'яно спити, хороше походити, а більше що». Потроху та помалу усе панночка на свій лад перевернула – життя і господарство. «Покиньте ж, бо покиньте, бабуню пласти, хіба нікому в вас діла робити? Хто приїде, а ви все за чулкою манячити, наче прислужниця або що?» «Та нудно без роботи дитину», – отказує стара. «Візьміть книжку, почитайте». «Що я читатиму? Я вже не бачу читати?» «То так погуляйте, тільки голубочку не плетіть, ви мені лучше око викольте тим дротиком». «Та добре ж, добре, угамуйся». Поки не пласти стара й нудиться. Убрала її панночка у чіпчик зі стрічками-рябенькими та й посадовила на крісличку серед кімнати. Приїдуть гості, вона на поготові, привітає їх. Стара вже світом нудить, а панночка втішається. «Як славно, бабусечко, як славно, як у нас велично та пишно!» Нас, дівчат, усіх гаптувати посадовила, сама й учить, та раз по раз надбігаючи, шиємо, і обідати йдемо, то вона хмуриться і свариться. Далі вже щодень то вона сердитіша, вже й лає, часом щепне або штовхне стиха, та й сама почервоніє, як жар, засоромиться. Поки ж тільки не звичилася. А як оговталась, обжилася, то пізнали ми тоді, де воно в світі лихо живе. Прийду було її вбирати, то вже якої наруги я однеї не не терплюся. Заплітаю коси – не так. Знов розплітою та заплітаю – знов не так. Та цілий ранок на тому пробавить. Вона мене і щіпає, і штирхає, і грибінцем мене скородить, і шпильками коле, і водою зливає. Чого-чого не доказує над моєю головонькою бідною.